Розділ перший. Теорія тонких зрізів. Як обмаль знань заводить надто далеко. Кілька років тому до лабораторії психолога Джона Готмана у Вашингтонському університеті прийшло молоде подружжя. На вигляд вони мали років 20. Ці синьоокі білявці зі стильними скуйовдженими зачісками та окулярами у стилі фанк. Згодом деякі працівники лабораторії казали, що таку пару легко вподобати, вони розумні й привабливі, кумедні, трохи іронічні, і це все одразу стає очевидним з відеозапису, який зробив Готман під час їхнього візиту. Чоловік, котрого я назвав Біл, поводився жартівливо і вабив до себе. Його дружина Сьюзан мала гострий, неупереджений розум. Їх відвели до невеликої кімнати на горішньому поверсі в непримітній триповерховій будівлі, де працював Готман, і посадили на відстані п'яти футів одне від одного на двох офісних стільцях, що стояли на підвищених платформах. До паців та вух були прикріплені електроди і сенсори, що виміряли частоту биття серця, підливість і температуру шкіри. Під їхніми стільцями давач прискорення на платформі вимірював кількість рухів. На кожного була спрямована відеокамера, яка записувала все, що подружжя казало або робило. Їх залишили наодинці з увімкненими камерами на 15 хвилин, попросивши обговорювати будь-яку тему з їхнього подружнього життя, що з розбіжності. Для Біла і С'ю цією темою був їхній собака. Вони жили в невеличкому помешканні і нещодавно завели дуже великого цуценя. Біло собака не подобалася, С'ю мала протилежну думку. Отож, протягом 15 хвилин вони обговорювали, що їм з цим робити. Відеозапис розмови Біла та Сю має вигляд, принаймні на позір, випадкового зразка цілком звичайної розмови, які постійно ведуть між собою пари. Ніхто не гнівається, жоден не влаштовує сцен, не кричить, не прикладає прізвиськ. «Я просто не люблю собак», – починає дискусію Біл цілком нормальним тоном. Він скаржиться, але на собаку, Сюзан це не стосується. Дружина також скаржеться, але якоїсь миті вони взагалі забувають, що мусять сперечатися. Коли розмова заходить про те, що собака має запах, обоє по-доброму жартують, усміхаючись. С'ю. Любий, він не смердить. Біл. Ти нюхала його сьогодні? С'ю. Так, нюхала, і він пах добре. Я гладила його, і мої руки потім не смерділи і не були жирні. Біл. Так, сер. С'ю. Я не дозволю, щоб мій собака став жирним. Біл. Так, сер, це ж собака. С'ю. Мій собака не буде жирним, обережніше зі словами. Біл. Це ти будь обережніша. С'ю. Ні, це ти будь обережніший, не називай мого собаку жирним, чуєш? 1. Лабораторія кохання Як ви гадаєте, скільки можна дізнатися про шлюб Біла і С'ю з цього 15-хвилинного запису? Чи можна твердити, що їхні стосунки здорові? Припускаю, більшість скаже, що розмова про собаку Біла та Сю повідає нам обмаль. Вона надто коротка. Шлюб випробують набагато серйозніші речі, як от гроші та секс, діти і робота, родичі. І усе це в різних комбінаціях. Інколи подружжя бувають дуже щасливими. В якісь дні вони сваряться. Часом їм навіть кортить одного одного повбивати. Але тоді вони йдуть разом у відпустку і повертаються, наче щасливі молодята. Щоб пізнати пару, ми вважаємо, що треба спостерігати за ними упродовж тижнів або місяців і побачити їх у різних станах – щасливими, стомленими, розгніваними, роздратованими, втішеними, знервованими, тощо. А не лише відпруженими під час розмов про собаку, як-от Біл та Сью. Для того, щоб зробити точне передбачення про щось аж таке серйозне, як майбутнє шлюбу, власне й будь-яке передбачення, здається слід збирати багато інформації та якомога більше контексту. Проте Джон Готман довів, що цього робити не варто. З 1980-х років до своєї лабораторії він привів понад три тисячі одружених пар, подібних до Біла і С'Ю. Цю невеличку кімнату неподалік кампусу Вашингтонського університету назвали «Лабораторією кохання». Кожну пару записували на відеоплівку, а результати аналізували відповідно до того, що Готман назвав «Спав». Система кодування, котра має 20 окремих категорій, які відповідають кожній можливій емоції, котру подружжя може висловити протягом розмови. Наприклад, Огіда – це один, Зневага – два, Людь – сім, Захисна поведінка – десять, Скиглення – одинадцять, Сум – дванадцять, Протидія – тринадцять, Нейтральна поведінка – чотирнадцять та інші. Готман навчив своїх працівників зчитувати всі емоційні нюанси з виразів облич людей і тлумачити, здавалося, неоднозначні уривки діалогів. Переглядаючи запис подружньої пари, вони надають код спа в кожній секунді розмови. Отож, 15 хвилин обговорення обговорювання конфлікту зрештою перетворюється на низку 18 сотень цифр – 9 сотень для дружини та 9 сотень для чоловіка. Запис 7-7-14-10-11-11, до прикладу, означає, що в одному шестисекундному уривку хтось із подружжя на тривалий час був розгніваним, поводився нейтрально, потім захищався, а тоді почав скиглити. Після цього беруть до уваги дані електродів і сенсорів, щоб кодувальники знали, коли серцебиття чоловіка чи дружини прискорювалося, його або її температура підвищувалася, рухався хтось із них на стільці чи ні, а вже тоді всю цю інформацію вводять у складне рівняння. На підставі цих розрахунків Готман довів дещо варте уваги. Якщо він аналізує години розмови чоловіка та дружини, то може з точністю 95% передбачити, чи ці двоє ще будуть у через 15 років. Якщо він дивиться на пару 15 хвилин, успіх дорівнює приблизно 90%. Нещодавно професорка Сибіл Карер, яка працює з Готманом, переглядала деякі відеозаписи для нового дослідження і виявила, що навіть якби вони подивилися лише трихвилинний запис розмови людей, то все одно з великою точністю могли б передбачити, розлучиться пара або ж житиме разом довгі роки. Правду про шлюб можна зрозуміти за набагато коротший відтинок часу, ніж ми уявляємо. Джон Готман – чоловік середніх літ із совиними очима, пострібленим совиною волоссям і охайною борідкою. Він невисокий і дуже привабливий. Коли він розмовляє про щось дуже цікаве, а так буває майже постійно, його очі світяться і широко розплющуються. Він був свідомим противником війни у В'єтнамі. Готман досі має щось від хіпі 60-х років, наприклад, кепку Мау, яку він надягає поверх плетеної Ярмулки. За освітою він психолог. Хоча ще вивчав математику в МТІ, точність і чіткість математики дуже йому до вподоби. Коли я познайомився з Готманом, він щойно видав свою найамбітнішу книжку «Трактат на 500 сторінок» під назвою «Математика розлучення». Він намагався пояснити мені суть своєї аргументації, шкрябуючи рівняння та імпровізовані графіки на паперовій серветці, доки мені не запаморочилися в голові. Готман може здаватися трохи дивним прикладом у книжці, де йдеться про думки та рішення, що зринають з нашого несвідомого. У його підході немає натяку на інстинкт. Він не виносить швидких суджень. Він сидить за комп'ютером і наполегливо аналізує відеозаписи секунда за секундою. Його робота – це класичний приклад свідомого та зваженого мислення. Але Готман, як виявилося, може нас багато чого навчити про вагому частину миттєвого пізнання, відому як тонкі зрізи. Термін «тонкі зрізи» позначає вміння нашого несвідомого знаходити моделі в ситуаціях та поведінці, що ґрунтується на дуже вузькому зрізі досвіду. Коли Евелін Гаррісон поглянула на курс і мовила прикро це чути», вона вживала цей метод. Застосовували його також гравці-вайові, реагуючи на червоні колоди вже після десяти карт. Самі тонкі зрізи роблять наше несвідоме таким приголомшливим. Водночас, це і найпроблемніший аспект миттєвого пізнання. Як можна зібрати всю необхідну інформацію для формування складного судження за такий короткий час? Відповідь полягає в тому, що коли наше несвідоме послуговується тонкими зрізами, то це являє собою автоматично прискорену і несвідому версію того, що Готман робить з відеозаписами та рівняннями. Чи можна зрозуміти шлюб за одну коротку розмову? Так, можна. І таким чином можна зрозуміти також інші складні ситуації. І те, що зробив Готман, покаже нам як саме. 2. Шлюб та бетка Морзе Я дивився відеозапис Біла і Сью з Амбер Табарес, аспіранткою лабораторії Готмана, яка є навченим кодувальником, спав. Ми сиділи в тій самій кімнаті, де були доти Біл та Сью, і приглядали на моніторі їхню розмову. Біл почав першим. Він любив їхнього старого собаку, сказав Біл. Новий собака йому просто не до вподоби. У голосі Біла не було гніву чи ворожості. Насправді скидалося на те, що він просто волів пояснити свої почуття. Якби ми прислухалися, звернула увагу Табарес, то було б цілком очевидно, що Біл захищається. Мовою спав, Біл скаржився і застосовував тактику «так-але», тобто наче погоджувався, однак потім відмовлявся від своїх слів. Як виявилося, Біл використовував захист 40 секунд із перших 66 секунд розмови. А С'ю, доки Біл висловлювався, більш ніж раз закочувала очі дуже швидко, що є класичним знаком презирства. Тоді Біл почав говорити про свої заперечення стосовно загородки, за якою живе собака. С'ю відповіла, заплющивши очі тоном вихователя. Біл і далі казав, що не хоче мати паркан просто у вітальні. На це С'ю відповіла, я не хочу про таке сперечатися, і закотила очі, ще одна ознака зневаги. Подивіться, мовила Табарес. Знову презирство. Ми щойно почали, а вже побачили, що більшість часу він захищається, а вона закотила очі кілька разів. Доки тривала розмова, ніхто з подружжя не виказав очевидних ознак ворожості. Тільки ледь помітні речі з'являлися на секунду чи дві, змушуючи Табарес зупиняти запис та вказувати на них. Деякі пари, коли сваряться, то роблять це цілком очевидно. Проте у цих двох сварку не так помітно. Білл скаржився, що собака заважає їхньому соціальному життю, оскільки вони завжди мусять повертатися додому рано через страх, що собака рознесе квартиру. Сю відповіла, що це неправда, додавши. Якщо він захоче щось пожувати, то зробить це в перші 15 хвилин нашої відсутності. Білл начав погодився із цим твердженням. Він злегка кивнув і сказав «Так, я знаю» і додав «Я просто не хочу мати собаку». Табарес вказує на відеозапис. Він починає з так, я знаю, це її тактика так але. Попри те, що він починає її підтримувати, все одно й далі каже, що йому не подобається собака. Він захищається. Я все думала, що він дуже милий, підтримую її слова. А відтак я зрозуміла, що він застосовує тактику так але це легко збиває з пантелику. Біл вів далі я вже поводжуся краще, і ти мусиш це визнати. Цього тижня краще, ніж минулого і позаминулого, і поза минулого". Та Барець коментує знову. Під час одного з досліджень ми спостерігали за молодятами, і пари, які зрештою розлучаються, поводяться отак. Хтось один з подружжя просить довіри, інший її не дає. У щасливих парах один з подружжя вислуховує і тоді каже «Твоя правда». Це впадає в око. Коли ви киваєте і кажете «Ага, чи так?», то виявляєте підтримку, але Сьюзан цього ніколи не робить, жодного разу за всю розмову. Проте ми цього не усвідомлювали, допоки не виконали кодування. Це химерно, веде далі вона. Коли Біл та Сю увійшли, не виникло враження, що вони нещаслива пара. Коли вони завершили розмову, то мали подивитися власний запис. Вони вважали, що все супер. У них усе начебто гаразд. Проте я не певна. Вони одружені порівняно недавно і поки що у них період закоханості. Однак дружина абсолютно не гнучка, це факт. Вони сперечаються про собаку, але коли у них виникає якийсь реальний конфлікт, вона не гнучка. Це одна з тих якостей, що може завдати багато шкоди в майбутньому. Цікаво, чи проживуть вони разом сім років, чи в їхніх стосунках задосить позитивних емоцій. Бо те, що вдається позитивним, насправді таким не є. Що саме Табарс шукала в цій парі? Технічно вона вимірювала позитивні та негативні емоції, бо Готман вирахував, що для збереження шлюбу пропорція позитивних і негативних емоцій має становити принаймні 5 до 1. Простіше кажучи, Табарес у тій короткій дискусії шукала модель шлюбу Біла та оскільки центральним аргументом праці Готмана є те, що всі шлюби мають чітку модель, таку собі ДНК-шлюбу, що випливає на поверхню в будь-якій важливій взаємодії. Саме тому Готман просить пари розповісти історію їхнього знайомства, бо він виявив, що в разі, коли чоловік і дружина знову згадують найважливіший епізод своїх взаємин, та модель стає очевидною відразу. «Це дуже легко сказати», – пояснив Готман. «Я вчора дивився цей запис. Жінка розповідає, «Ми зустрілися на вихідних, каталися на лижах. Він був з купою друзів. Він мені наче сподобався, і ми домовилися про зустріч. Аж потім він напився, пішов додому і ліг спати, а я чекала на нього три години. Я його розбудила і сказала, що мені не подобається, коли зі мною так поводяться. Ти не хороша людина». А він сказав, «Ну так, я дійсно забагато випив». Їхня перша взаємодія була проблемною і, правду кажучи, ця модель залишилася в їхніх стосунках. Усе не так складно, веде Готмандалі. далі. Коли я тільки почав проводити такі інтерв'ю, то подумав, що можливо ці люди потрапляли до нас у кепські дні. Однак рівень передбачення настільки високий, що якщо ви повторите, то побачите ту саму модель знову і знову. Аби зрозуміти, що саме Готман каже про шлюби, варто скористатися аналогією того, що у світі абетки Морзе називається почерком. Абетка Морзе складається з крапок і тере, кожна з яких має визначену довжину, проте ніхто не може ідеально відтворити ці довжини. Коли оператори надсилають повідомлення, особливо використовуючи старі ручні апарати, відомі під назвою «телеграфний ключ», вони вирівнюють пробіли, чи розтягують крапки й тире, чи поєднують крапки, тире та пробіли у певному ритмі. А Бетка Морзе, як розмова, кожна має різний голос. Під час Другої світової війни британці зібрали тисячі так званих перехоплювачів, здебільшого жінок, у чиїй обов'язки входило перехоплювати щодня і щоночі радіопередачі різних підрозділів німецьких військових. Німці звичайно проводили трансляції за допомогою абетки Морзе, аби британці принаймні на початку війни не розуміли про що йде мова. Утім особливого значення це не мало, бо вже невдовзі, просто слухаючи ритм передачі, перехоплювачі почали розпізнавати індивідуальні почерки німецьких операторів і, роблячи це, визначати не менш важливу річ, а саме, хто надсилав інформацію. Якби ви послухали однакові позивні за певний період, то помітили б, що було троє або, скажімо, четверо різних операторів, які працювали позміно і мали кожен свої характеристики, каже Найджел Вест, британський військовий історик. І незмінно, окреме від тексту, там були преамбули та недозволені розмови. Як у тебе сьогодні справи? Як ведеться твоїй дівчині? Яка в Мюнхені погода? Отож, ти заповнюєш невеличку картку, на якій записуєш таку от інформацію, і невдовзі, наче маєш стосунки з цією людиною. Перехоплювачі створювали описи почерків та стилів операторів, яких вони відстежували. Вони давали операторам імена і складали ретельно продумані короткі характеристики їхніх особистостей. Ідентифікувавши особу, яка надсилала повідомлення, вони вираховували місце сигналу. Тепер вони мали трохи більше інформації. Вони знали, хто де перебуває. Вест розповідає далі. Перехоплювачі настільки майстерно володіли мистецтвом характеристики німецьких радіооператорів, що могли буквально відстежувати їх по всій Європі, хай де вони були. Це мало надзвичайну цінність для відтворення порядку битви, котрий є діаграмою того, що роблять окремі військові підрозділи на бойовищі і яким є їх розташування. Коли якийсь радіооператор був з певним підрозділом та передавав із Флоренції, а відтак, три тижні потому, ви впізнавали його, тільки цього разу він перебував у Лінці, то ви могли здогадатися, що той перший підрозділ перемістився з північної Італії на Східний фронт. Або, наприклад, ви могли знати, що певний оператор був з танкоремонтною частиною і завжди виходив на зв'язок о 12 годині щодня. Однак тепер, після великої битви, він виходить на зв'язок о 12, четвертій пополудні і о 7:00 вечора, тож можна припустити, що цей підрозділ має багато роботи. І якщо в критичний момент хтось високопосадовий питає ви переконані, що той підрозділ Люфтвафи, загін повітряних сил Німеччини зараз стоїть за Тобруком, а не в Італії. Ви зможете впевнено відповісти. Так, то був Оскар, я абсолютно переконаний. Головною особливістю почерків є те, що вони з'ясовуються цілком природним чином. Радіооператори не намагаються навмисно звучати по-різному. Вони просто зрештою звучать відмітно, оскільки певна частина їхньої особистості проявляє себе автоматично і несвідомо в тому, як вони працюють на телеграфних ключах з абеткою Морзе. Ще однією особливістю почерку є те, що він не виявляє себе навіть у найменших шаблонах абетки Морзе. Треба лише послухати кілька шифрів, аби виокремити індивідуальну модель. Вона не змінюється і не зникає у проміжках, також не з'являється лише в певних словах чи фразах. Саме тому британські перехоплювачі могли прослухати лише кілька мініфрагментів і сказати з цілковитою певністю. Це Оскар і його підрозділ тепер точно за межами Тобрука. почерк оператора є стабільним. Готман твердить, що стосунки між двома людьми також мають почерк. Чітка характерна риса, що постає природною автоматично. Ось чому шлюб можна зчитувати і декодувати так легко, оскільки якась ключова частина людської діяльності, щось просте, як вистукувати зашифроване повідомлення абеткої морзи, а чи таке складне, як бути з кимось у шлюбі, має стабільну модель, котру можна розпізнати. Передбачення можливого розлучення, як і відстежування операторів морзянки, це визначення моделі. У взаєминах люди бувають у двох станах, пояснює Готман. Перший я називаю домінуванням позитивних почуттів, коли позитивна емоція переважає роздратування. Вона діє як буфер. Хтось із подружжя робить щось неприємне, а інший каже «Ой, він просто не в гуморі». Або інколи домінує негативне почуття, а тому навіть нейтральна думка, висловлена партнером, сприймається як щось негативне. У стані домінування негативу люди роблять тривалі висновки одне про одного. Якщо хтось із подружжя робить щось позитивне, то це означає, що егоїстична людина робить щось позитивне. Ці стани насправді дуже складно змінити, і вони означають, що коли один намагається залагодити ситуацію, інший бачить це як виправлення або ворожу маніпуляцію. Приміром, я розмовляю зі своєю дружиною, і вона каже, «Може ти вже замовкнеш і дозволиш мені висловитися? У позитиві я перепрошую Вибач, кажи далі». Мені це не подобається, але я впізнаю виправлення. У негативі я скажу «Дідько, ну ж поговори, ти мені все одно не даєш шансу закінчити, ти така сучка, просто як твоя матуся». Розповідаючи, Готман намалював на клаптику паперу схему, яка нагадує графік кривих фондової біржі протягом звичайного дня. Вона відстежує, пояснив Готман, злети і падіння рівня позитивних і негативних емоцій пари. І він побачив, що не потрібно багато часу, щоб вирахувати, куди піде пряма на схемі. Хтось угору, хтось униз, каже він. Але щойно вони пішли вниз до негативних емоцій, 94% і далі падатимуть. Стосунки беруть поганий курс і люди не можуть цьому зарадити. Я не вважаю, це лише за зріз часу. Насправді, це є ознакою того, як подружжя навзагал бачить свої взаємини. 3. Важливість презирства. Спробуємо зануритися трохи глибше в секрет успіху Готманового оцінювання. Дослідник з'ясував, що шлюби мають особливі відмітні риси і ми можемо їх вирізнити, збираючи дуже докладну емоційну інформацію зі взаємодії пари. Однак у системі Готмана є ще дещо дуже цікаве, а саме те, як він спростив завдання передбачення. Я й не підозрював, наскільки це складно, аж поки самотужки не почав аналізувати тонкі зрізи подружжя. Я отримав одну з відеокасет, на якій були 10 трихвилинних розмов різних подружжів. Мені сказали, що половина пар розбіглася протягом 15 років після запису їхніх розмов. Друга половина досі разом. Чи зможу я здогадатися, хто є хто? Я був певен, що зможу. Проте я схибив, мені нічого не вдалося. Я дав п'ять правильних відповідей, але зробив це на вмання. Моя проблема полягала в тому, що записи були просто надзвичайними. Чоловік казав щось обережне, дружина тихо відповідала. На її обличчі відбувались емоції лише на мить. Він починав щось говорити, потім зупинявся. Вона кидала сердитий погляд. Він сміявся, хтось щось бурмотів, дехто супився. Я відмотував запис назад і знову дивився, дістаючи ще більше інформації. Я бачив, натяк на усмішку помічав незначну зміну тону. Але то було занадто для мене. По думки, я намагався визначити рівень позитивних та негативних емоцій. Проте, що вважати за позитивну емоцію, а що за негативну? Також із історії про Біла і Сьюзен я дізнався, що те, що я вважав позитивним, насправді було негативним. А ще мені стало відомо, що в схемі СПАФ було не менше 20 окремих емоційних станів, коли ви намагалися відстежити одночасно 20 різних емоцій, за умови, що я не консультант із питань подружніх стосунків. Цей самий запис здавали також майже двом сотням сімейних терапевтів, дослідникам шлюбу, пасторам, студентам клінічної психології, а ще молодятам, людям, які нещодавно розлучилися, і тим, хто вже тривалий час живе у щасливому шлюбі. Іншими словами, майже двом сотням людям, котрі знають про шлюб набагато більше за мене, але ніхто з них не впорався краще, ніж я. Уся група разом угадала 53,8%, що можна просто назвати випадковістю. Те, що була модель, особливого значення немало. За ті три хвилини запису відбувалося настільки багато, що ми не могли знайти ніякої моделі. Для самого Готана це вже не проблема. Він так майстерно навчився розрізняти шлюби, що стверджує, ніби може, сидячи в ресторані, підслухати розмову пари за іншим столиком та відчути, чи варто їм замислитися про пошук юристів та поділ опіки над дітьми. Як він це робить? Він виявив, що не треба звертати увагу на все, що відбувається. «Я був перевантажений завданням шукати негатив, бо, хай куди я дивився, всюди бачив негатив». Готман набагато вибірковіший. Він зрозумів, що може дістати чимало потрібної йому інформації, лише зосередившись на тому, що сам називає чотирма вершниками – захист, протидія, критика та презирство. Навіть серед чотирьох вершників є одна емоція, яку він називає найпосутнішою – зневага. Якщо Готман бачить, що один або двоє з подружжя виказують ознаки презирства, він вважає це за найсуттєвішу прикмету того, що шлюб у небезпеці. Ви подумали б, що критика є найгіршою, розповідає Готман, оскільки це глобальний осуд характеру людини. Але презирство якісно відрізняється від критики. Критикуючи, я можу сказати дружині, ти мене ніколи не слухаєш, ти дуже егоїстична та байдужа. У відповідь на це вона захищатиметься. Для розв'язання нашої проблеми і взаємодії це не дуже добре. А втім, якщо я говоритиму зверхню, це матиме більш руйнівний ефект. А отже, зневага – це будь-яке твердження, зроблене з верхнього рівня. Це майже завжди образа. Ти – сука, ти – мерзотник. Ви намагаєтеся поставити себе вище за іншу людину. Ви встановлюєте ієрархію. Готман з'ясував, що наявність презирства у шлюбі може навіть передбачити такі речі, як кількість застуд у чоловіка чи дружини. Іншими словами, якщо хтось, кого ви любите, виказує до вас зневагу, це спричиняє такий стрес для вашого організму, що починає впливати на імунну систему. Призирство щільно пов'язане з огидою, веде далі він. А сенс і того, і цього полягає в повному відторгненні та виключенні когось із громади. Велика гендерна відмінність у негативних емоціях полягає в тому, що жінки дуже схильні до критики, а чоловіки до обструкції. Ми побачили, що жінки починають обговорювати проблему, а чоловіки дратуються і відвертаються. Своєю чергою, жінки критикують ще більше, замкнене коло, але в разі презирства немає гендерної розбіжності зовсім ні. Зневага є особливою. Якщо ви можете виміряти презирство, то вам не конче знати кожну подробицю щодо подружжя. Гадаю, так працює наше несвідоме. Коли ми приймаємо рішення, чи маємо передчуття, несвідомо робить те, що й Джон Готман. Воно сканує ситуацію, викидаючи другорядне, щоб ми зосередилися на тому, що дійсно важить. Правда в тому, що нашому несвідомому це до снаги, а отже, тонкий зріс часто дає кращу відповідь, аніж ретельніші та виснажливіші способи мислення. ЧОТИРИ Таємниці спальні. Уявіть, що ви розглядаєте мою кандидатуру на певну посаду. Ви бачили моє резюме і вважаєте, що я маю всі необхідні рекомендації. Проте ви хочете знати, чи підходжу я вашій організації. Чи я працьовитий, чи я чесний, чи відкритий до нових ідей. Щоб відповісти на ці запитання стосовно моєї особистості, ваш начальник дає вам на вибір дві можливості. Перша можливість – зустрічатися зі мною двічі на тиждень протягом року, обідати чи вечеряти, ходити в кіно і таким чином стати одним з моїх близьких друзів. Ваш начальник досить вимогливий. Друга можливість – прийти до мене додому, коли мене немає, і впродовж півгодини-години роздиратися. Щоб ви обрали. Начебто очевидно, що ви оберете першу можливість – грубий зріз. Щоб більше часу ви проводите зі мною і ще більше інформації зберете, то краще. Правильно? Сподіваюся, тепер ви бодай трохи скептичніше ставитися до цього підходу. Що ж, як показав психолог Семюль Гослінг, судження про особистості людей – чудовий приклад того, як несподівані результати можуть показати тонкі зрізи. Гослінг почав свій експеримент із відпрацьовування особистостей на 80 студентах коледжу. Для цього він застосував те, що називається «великою п'ятіркою» – поважне опитування, котре оцінює людей за такими показниками. 1. Екстравертивність Ви комунікабельний або сором'язливий, ви любите веселитися чи стримані. 2. Погодження Ви довірливий або підозріливий, ви послужливий чи волієте діяти на одинці. 3. Сумлінність Ви організований або неорганізований, дисциплінований чи маєте слабку силу волі. 4. Емоційна стабільність Ви тривожний або спокійний, невпевнений чи впевнений. 5. Відкритість до нового досвіду. Ви мрійливий чи практичний? Ви незалежний чи готовий пристати на думку інших людей? Науковець попросив близьких друзів тих 80 студентів також заповнити анкету. Гослінг хотів знати, якою мірою наші друзі є близькими до істини, коли вони оцінюють нас за тестом великої п'ятірки. Насправді, і це не дивно, наші друзі цілком точно можуть нас описати. Вони мають грубий зріз досвіду спілкування з нами, і це показує, ким ми є насправді. Згодом Гослінг повторив процес, однак більше накликав близьких друзів. Він залишив абсолютно незнайомих людей, котрі ніколи в житті не зустрічали оцінюваних студентів. Вони побачили лише кімнати в гортожитку. Учасники експерименту отримали планшет із затискачем для паперу і 15 хвилин на те, щоб роздивитися навколо та дати відповідь на низку дуже простих питань про власника кімнати. Оцінити за шкалою від 1 до 5, чи мешканець цієї кімнати схожий на комунікабельну людину, чи схильний прискіпуватися до інших, чи має важливу роботу, може оригінальний, стриманий, чи допомагає іншим людям, егоїстичний тощо. «Я намагався дослідити повсякденні враження», – пояснює дослідник. А тому не розповідав учасникам експерименту, що саме робити. Я лише сказав «Ось анкета, заходьте до кімнати і спробуйте відчути». Я хотів поглянути на процес інтуїтивного судження. І як же вони впоралися? Спостерігачі за кімнатою в гуртожитку не аж так точно оцінили екстравертивність як друзі. Якщо ви хочете дізнатися, наскільки енергійною, компанійською та веселою є людина, то, звичайно, мусите зустрітися з нею особисто. Друзі також трохи ліпше оцінили, якою мірою особа схильна допомагати іншим і чи можна їй довіряти. На мою думку, це має сенс. Але щодо трьох рис, які залишилися, відповідно до великої п'ятірки, незнайомці з планшетами виявилися на висоті. Вони точніше оцінили сумлінність, а також ліпше передбачили емоційну стабільність студентів та їхню відкритість до нового досвіду. Тому незнайомці краще впоралися з усіма завданнями. Це наштовхує на думку, що люди, які ніколи нас не зустрічали і лише протягом 20 хвилин думали про нас, можуть набагато глибше зрозуміти, ким ми є насправді, ніж ті, хто знає нас багато років. Тепер можна забути про нескінченні зустрічі обіди з метою познайомитись. Якщо ви хочете дізнатися, чи я буду добрим працівником, завітайте якось до мене додому і роззирніться. Якщо ви такі самі, як і більшість людей, то припускаю, що висновки гослінга видаються вам неймовірними. Але правда в тому, що вони такими бути не мусять, а надто після уроків від Джона Готмана. Це просто ще один приклад тонких зрізів. Спостерігачі розглядали особисті речі студентів, бо особисті речі місять увесь спектр інформації, який може про нас розповісти. Наприклад, Гослінг твердить, що спальня дає три типи підказок про особистість людини. Передусім, це заявки про нашу ідентичність, які є невипадковими вираженнями того, як ми хочемо, щоб світ бачив нас. Копія диплома Гарварду з відзнакою в рамці, до прикладу. Також поведінкові висліди, тобто випадкові підказки, що їх залишаємо по собі. Бродна білизна, розкидана по підлозі, або колекція CD-дисків, розміщена за обеткою. Нарешті регулятори домок та почуттів, тобто зміни, до яких ми вдаємося, аби вплинути на те, як почуваємося в найбільше особистих місцях. Ароматична свічка в кутку, вибагливо розкидані декоративні подушки на ліжку. Якщо ви бачите CD-диски, розставлені за обеткою, диплом Гарварду на стіні, пахощі на столику біля ліжка і білизну, акуратно складену в кошику, ви одразу пізнаєте певні аспекти особистості. До того ж, ви довідуєтеся про те, про що неможливо здогадатися, якщо тільки безпосередньо провести час з цією людиною. Кожен, хто розглядав книжкові полички в оселі свого нового хлопця чи дівчини, або ж зазирав до його чи її аптечки, негайно розумів, Можна дізнатися стільки ж, бай більше, якщо поглянути на особистий простір людини, а не провести з нею кілька годин на публіці. Такою самою важливою є інформація, якої ви не дістаєте, розглядаючи чиїсь приватні речі. Коли ви не зустрічаєтеся з кимось особисто, то намагаєтесь уникнути всіх складних подробиць або речей, що спантеличують вас і можуть зіпсувати ваше судження. Більшість із нас навряд чи повірять, що дебелий футбольний нападник може мати жвавий та гострий розум. Ми не можемо просто так позбутися стереотипу, що він тупий гевал. Одначе, якби ми побачили лише його книжкову полицю чи картину на стінах у його помешканні, такої проблеми б не виникло. Те, що люди кажуть про самих себе, також може заплутувати, оскільки ми не надто об'єктивні до себе. Саме тому, оцінюючи особистість, ми не запитуємо людей просто так, що вони про себе думають ми даємо їм заповнити анкету на кшталт тесту великої п'ятірки, ретельно складену для того, щоб оприявнити відповіді. Ось чому Готман не гає часу і не ставить прямих питань про стан шлюбу. Подружжя може збрехати, може побоятися, або, що найважливіше, може й не знати правди. Можливо, вони аж так цілковито поглинені або щасливо заколисані своїми взаєменами, що й уявлення не мають, як це працює. Пари не здогадуються, як звучать оповідає Сибіл Карар. Вони беруть участь у розмові, яку ми записуємо, а потім показуємо їм. В одному з нещодавніх досліджень ми опитували пари про те, що вони дізналися після експерименту, і невелика кількість, я б навіть сказала більшість, зазначили, що здивовані тим, який вигляд вони мали під час обговорення конфліктної ситуації, або тим, що саме вони говорили. Одна жінка, котру ми вважали надто емоційною, зізналася, що не мала уявлення про свою імпульсивність. Вона сказала, що здавалася собі видержливою, здатною все тримати в собі. І таких людей багато. Вони вважають себе за більш відкритих, аніж є насправді, або за негативніше налаштованих, аніж є насправді. Лише подивившись запис, вони усвідомили, як сильно помилялися стосовно того, що дійсно говорять. Якщо пари й гадки не мають про те, як звучать, то чи варто ставити їм прямі запитання? Мабуть, ні. Тому Готман пропонує подружжям обговорювати щось, пов'язане з їхнім шлюбом, наприклад, хатніх улюбленців, замість того, щоб говорити, власне, про шлюб. Він дивиться на непрямі індикатори справ у парі, виразні сліди емоцій, що промайнули на обличчі, легкий стрес, який позначився на потових залазах долонь, раптове прискорення серцебиття, невловний тон, що закрадається в бесіду. Готман підходить до головного манівцями, а це, як він дізнався, є швидшим та ефективнішим шляхом до визначення правди, ніж якщо йти до цього питання навпростець. Спостерігачі в кімнаті гуртожитку робили те, що можна назвати любительською версією аналізу Джона Готмана. Вони шукали почерк студентів коледжу. Вони мали 15 хвилин на те, щоб відчути атмосферу в кімнаті та здобути відчуття про особу. Вони підступили до питання, послуговуючись непрямими даними щодо кімнат студентів, і процес прийняття рішень був спрощений. Їм не заважала зайва інформація, яка збиває з пантелику і яку можна дістати після особистого спілкування. Вони скористалися тонкими зрізами. І що відбулося? А те саме, що і з Готманом. Люди з планшетами дуже добре впоралися з передбаченням. 5. Дослухаючись до лікарів Ще трохи розвиньмо концепцію тонких зрізів. Уявіть, що ви працюєте на страхову компанію, котра продає лікарям страховки від випадків професійного недбальства. Ваш керівник просить вас визначити з економічних причин, проти кого серед лікарів, страховки яких покриває компанія, найпевніше можуть подати судовий позов. Знову ж таки, вам на вибір дають два варіанти. Варіант перший полягає в перевірці освіти та рекомендацій лікарів, а також аналізі їхніх записів, щоб з'ясувати, скільки помилок вони припустилися протягом останніх років. Варіант другий – прослухати дуже короткі уривки розмов між кожним лікарем і його пацієнтами. Уже дещо дізнавшись, ви очікуєте, що я скажу, нібито найкращим варіантом є другий. Правда ваша, і ось чому. Повіряти ви чи ні, але ризик дістати судовий позов за недбальство має обмаль спільного з кількістю лікарських помилок. Аналіз позовів через недбальство свідчить, що є сила селена висококваліфікованих медиків, проти яких висувають багато позовів, і є лікарі, що припускаються безлічі помилок, але жодного позову не мали. Водночас більшість людей, які дістають травми через недогляд лікаря, взагалі ніколи не позиваються. Іншими словами, пацієнти не подають позовів до суду, бо вони зазнали шкоди через неякісні медичне обслуговування. Вони позиваються, бо їм заподіяли шкоду неякісним медичним обслуговуванням і сталося ще дещо. Що ж то за ще дещо? А це те, як до них поставився на особистому рівні їхній лікар. У справах про надбали ставлення знову і знову виринають розповіді пацієнтів, що їх оглянули поспіхом, знехтували чи просто кепсько до них поставилися. «Люди не позиваються до лікарів, які їм до вподоби», – каже Елісон Буркін, провідний юрист у справах недбалого ставлення. «За роки роботи в цій галузі я не мала потенційного клієнта, який зайшов би до мене і сказав, «Мені дуже подобається цей лікар, і я почуваюся жахливо, адже хочу подати проти нього позов». Були люди, котрі приходили і казали, що хочуть засудити певного спеціаліста, а ми відповідали. «Ми не вважаємо, що це не догляд саме цього лікаря. Ми вважаємо, що помилилася ваш терапевт». На що клієнт відказував, «Мені байдуже, що вона зробила. Вона мені дуже подобається, і досуди я на неї не подам». Якось у Буркін була клієнтка, що мала пухлину у грудях. Виявили цю пухлину лише тоді, коли пішли метастази. Отож, жінка хотіла подати позов проти свого терапевта за пізній діагноз. Насправді, за це мав би відповідати радіолог. Проте клієнтка була категоричною, вона хотіла засудити терапевта. Під час першої зустрічі вона сказала, що ненавидить цю лікарку, бо та ніколи не мала часу поговорити з нею та розпитати про симптоми, розповіла Буркін. Вона ніколи не дивилася на мене як націлісну особистість, поскаржилася нам клієнтка. Коли результати аналізів пацієнта кепські, лікар повинен знайти час і пояснити, що відбувається, та відповісти на запитання пацієнта, а отже ставитися до нього як до людини. Лікарі, котрі цього не роблять, дістають позови до суду. Таким чином, не обов'язково знати багато про те, як працює хірург, щоб вирахувати ймовірність судового позову проти нього. Зрозуміти треба лише стосунки між лікарем та його пацієнтами. Нещодавно дослідниця медичної галузі Венді Левінсон записала сотні розмов між групою лікарів та їхніми пацієнтами. Приблизно половина лікарів ніколи не діставала позовів. Інша половина мала принаймні два позови, і Левінсон виявила, що навіть на підставі цих розмов вона може вказати чітку розбіжність між двома групами. Хірурги, проти яких ніколи не подавали судових позовів, проводили з пацієнтом на три хвилини більше, ніж ті, кого засуджували. 18,3 хвилини і 15 хвилин відповідно. Також вони робили орієнтовні коментарі на кшталт. Спочатку я вас огляну, а потім ми поговоримо про те, що вас турбує. Або... Я залишу час, щоб ви могли поставити питання. Це допомагає пацієнтам зрозуміти, чим завершиться огляд і коли вони зможуть ставити запитання. Ці лікарі активно слухали пацієнтів і казали щось навзір. Ну ж, бо розкажіть ще про вашу проблему. А ще схильні були сміятися під час прийому та бути кумедними. Цікаво, що не було жодної відмінності в обсязі наданої пацієнтові інформації. Вони не видавали детальнішого опису щодо процесу лікування чи стану хворого. Різниця полягала лише в тому, як лікар розмовляв з пацієнтами. Цей аналіз можна розвинути. Психолог на лінії Амбаді прослухала записи Левінсон, зосередившись на розмовах, записаних лише між хірургами та їхніми пацієнтами. Для кожного хірурга вона обрала дві розмови з пацієнтом. Потім з кожної розмови обрала два 10-секундні кліпи, де говорив лікар. Отож, її зріз був завдовжки 40 секунд. Нарешті вона відфільтрувала зміст, тобто забрала з мовлення високочастотні звуки, що дають змогу розрізняти окремі слова. Після такої фільтрації залишилася така собі нарізка, в якій, одначе, зосталася інтонація, висота голосу та ритм, хоча зник сам зміст розмови. Використовуючи цей зріз і тільки його, Амбаді провела аналіз Готмана. Вона попросила людей оцінити почути за такими характеристиками – теплота, ворожість, зверхність, турбота – і виявила, що, послуговуючись лише цими оцінками, може передбачити, які лікарі мали позови до суду, а які – ні. Амбаді каже, що вона та її колеги були цілком приголомшені здобутими результатами, і неважко зрозуміти чому. Судді нічого не знали про рівень професійної майстерності хірургів. Вони не знали про те, наскільки досвідченими були хірурги, яку освіту мали та які процедури здійснювали. Вони навіть не знали, що саме лікарі казали своїм пацієнтам. Для свого передбачення вони аналізували тільки тон голосу хірурга. Насправді, все виявилося навіть простіше. Якщо судді вирішували, що голос хірурга звучав зверхньо, то його одразу зараховували до групи лікарів, проти яких позивалися. Якщо голос звучав менш зверхньо і більш турботливо, то хірург, ймовірніше, опинявся в іншій групі. Чи може бути тонший зріз, чи можна дістати менше інформації? Недбале ставлення, здається, однією з неймовірно складних та багатоаспектних проблем. Проте, зрештою, виявляється, що вся справа в повазі. А найпростішим виявом поваги є тон голосу. Найгірший тон голосу, до якого може вдатися лікар, – зверхній. Чи знадобилось ампаді перевіряти всю історію пацієнта-лікаря, щоб це виявити? Ні, бо медична консультація неабияк нагадує одне з обговорень конфлікту між подружжям у Готмана чи огляд кімнат у студентів коледжу. Це одна з тих ситуацій, у яких характерна риса виявляється чітко й зрозуміло. Коли наступного разу прийдете до лікаря, сядете в його кабінеті, і він почне спілкуватися з вами. А ви відчуєте, що він вас не слухає, говорить до вас з верхньої чи ставиться без належної поваги, то прислухайтеся до цього відчуття. Ви зробите власний аналіз тонких зрізів. 6. Сила погляду Оволодіння теорією тонких зрізів не є екзотичним даром. Насправді це визначальна частина того, що називається бути людиною. Ми застосовуємо тонкі зрізи щоразу, коли з кимось знайомимося, або коли мусимо швидко розібратися в ситуації, або збагнути щось нове для себе. Ми послуговуємося цим вмінням, бо маємо таку потребу, і ми покладаємося на це вміння, бо існує сила селена прихованих почерків. Безліч ситуації, коли пильна увага до дрібниць дуже тонкого штибу, що тривають секунди чи дві, може нам надзвичайно набагато розповісти. Неймовірно, до прикладу, як багато професій та галузей знань мають слово, щоб описати дар глибокого прочитання найтонших шарів досвіду. В баскетболі про гравця, спроможного включитися в ситуацію осмислити все, що відбувається навколо, кажуть, що він має відчуття майданчика. Серед військових талановиті генерали наділені «Коп д'Олі», що перекладається з французької як «сила погляду», здатністю миттю побачити і осягнути бойовище. Наполеон мав «Коп д'Оле», Патон також. Орнітолог Девід Сіблі розповідає, що в Кейн-Мей, Нью-Джерсі, він якось побачив пташку з відстані 200 ярдів і одразу впізнав, що то був Турухтан. До того він ніколи не бачив цього птаха в польоті. Крім того ж, Турухтан не був у повітрі доволі довго, щоб можна було визначити без помилки. Проте Сіблі зміг схопити те, що мисливці за птахами називають чуття, самосутність, і цього було досить. Найчастіше визначення птаха ґрунтується на дещо суб'єктивному сприйнятті. Як птах рухається, який має вигляд під різними кутами, як повертає голову, летить, розвертається. І ви бачите послідовність різних кутів зору та зовнішності, каже Сіблі. Усе це створює унікальне враження про пташку, яке не можна забути чи описати словами. Коли ви в полі розглядаєте пташину, то не маєте часу аналізувати і казати, що вона робить те і те, а тому це саме такий вид. Це більш природний та інстинктивний процес. Маючи за плечима тривалу практику, ви просто дивитеся на пташку і у мозку щось перемикається. Вона має отакий вигляд. Ви знаєте, що це за птах, лише глянувши на нього. Голівудський продюсер Брайан Грейзер, який випустив чимало найкасовіших фільмів протягом останніх 20 років, використовує фактично ті самі слова в описі своєї першої зустрічі з актором Томом Генксом. Сталося це 1983 року. Тоді Генкс був невідомий. На той момент він знався лише втепер справедливо в забутому телевізійному шоу Босом Бадіс. Він прийшов і прочитав трохи з фільму сплеск, і саме тоді тієї самої миті я дещо побачив. Зустрівши Генкса вперше, Грейзер знав, що Том особливий. Він розповідає: на туролі слова читали сотні людей, і інші були смішніші від нього, проте вони не були такими милими. Я відчув, наче можу жити в ньому. Відчув, наче розумію всі його проблеми. Знаєте, щоб змусити когось сміятися, вам треба бути цікавим. А щоб бути цікавим, ви мусите робити щось погане. Комедія йде від злості, і цікавий йде від злості. Інакше конфлікту не виникає. Він умів бути поганим, і ви йому все одно пробачали. Боже, ви мусите комусь пробачати, бо наприкінці дня ви все ще маєте бути з ним. Навіть якщо він покинув дівчину, чи ви не погоджуєтеся з його вибором? Тоді я не міг усе це висловити, лише згодом я зміг відтворити оцей свій інтуїтивний висновок. Здогадуюся, що багато хто з вас має приблизно таке саме враження про Тома Генкса. Якби я запитав вас, який він, то ви сказали б, що він пристойний, заслуговий на довіру, практичний та милий. Але ж ви не знаєте його, ви з ним не друзі, ви лише бачили його у кіно, бачили, як він грав ролі різноманітних персонажів. Однак ви спромоглися дізнатися щось дуже значуще про нього з утих тонких зрізів досвіду, і це враження має потужний вплив на ваше сприйняття фільмів з Томом Генксом. Усі казали, що не бачать Тома Генкса в ролі астронавта, розповідає Грейзер про своє рішення взяти актора на головну роль у хітовому фільмі «Аполлон-13». Що ж, я не знав, чи годиться Том Генкс у астронавти. Утім, я бачив цей фільм як розповідь про космічний корабель у небезпеці. А кого увесь світ хоче повернути назад найдужче, Кого хоче врятувати Америка? Тома Генкса. Ми не хочемо дивитися, як він помре. Ми надто сильно його любимо. Якби й не тонкі зрізи, якби дійсно доводилося знайомитися з людьми протягом тривалих місяців, тоді в «Аполлон-13» не було б драми, а сплеск не був би смішним. Якби ми не могли оцінити складну ситуацію за єдину мить, баскетбол був би хаотичним, а мисливці на птахів – безпорадними. Не так давно група психологів переробила тест із передбачення розлучення, що видалося мені дуже цікавим. Вони взяли кілька записів подружніх пар Готмана і показали їх нефахівцям. Тепер, давши спостерігачам підказку перелік емоцій, які слід шукати, дослідники розбили записи на 30-секундні сегменти і дозволили спостерігачам двічі поглянути один уривок, причому перший раз треба було зосередитися на чоловікові, а другий на жінці. І що ж сталося? Цього разу спостерігачі передбачили з точністю понад 80%, які шлюби тривають і далі. Результат не такий гарний, як у Готмана, проте все одно вражає, і це не має бути сюрпризом. Ми дуже добре знаємося на теорії тонких зрізів.